А від гепарда в усі краї килима розбігалися чотири перлисті дрофи, намагаючись сховатися від хижака у густому плеті зелених дерев і барвистих квітів. З дрофами не було клопоту. Кожному з керівників республіки припадала по одній. Але як бути з гепардом? Одному припадала голова, другому хвіст, Третьому передні, четвертому задні ноги, безчинство і безглуздя. Керівники вирішили порадитися із фахівцем. Прикликано таємного антиквара Топольчанського, який, виконуючи спеціальне завдання, залишався в окупованому Києві, щоб по змозі зберегти якомога більше київських антиків. Сказали, що це завдання. Тополчанський мав от самого Берії. Ну, тоді працював на Москву, тепер прислужився рідній владі. Миткий антиквар розділив унікальний килим точнісінько так, як хома ділив смажену курку між членами панської родини. Панові голову, щоб більше думав, пані шию, щоб керувала головою, паничам крильця, щоб високо злітали в кар'єрі, панночкам ноги, щоб витанцьовували на балах. Охомищі, тулубище, так і тут. Тополчанський сказав, чотири частини по п'ятнадцять метрів кожна – це для вас. А центральна смуга на три квадратні метри з гепардом посередині – це вже для мене, як знавця. Одне слово – ні вашим, ні нашим». Керівники пристали на таку пропозицію. Обрізані краї чотирьох шматків було обшито тафтою. Топольчанський забрав гепарда і повалік до своєї кімнати на вулиці Саксаганського, де в нього напхону було під саму стелю картин Маневича, царського художнього скла, імператорської бронзи, рідкісної порцеляни. Через чотири місяці Топольчанського було вбито. Жив він самотньо, але сусідку стривожило те, що у Топольчанського зночі двері відхилені, а сам він не з'являється. Може захворів? Вона покликала ще одну сусідку. Вони обережно зазирнули до кімнати. Топольчанський сидів за малесеньким столиком, притуленим до коєчки. Місця за антикваріатом не лишилося навіть для стільця, Голова його лежала між небачено прекрасними, прозоро-ніжними, фарфоровими чашечками. Згодом Багарас встановить, що то улюблений топольчанським розенталівський сирвіз. Дві чашечки розбилися, коли він мертвий, упав головою на столик. Ліла рука звисає, ніби в п'яного або... П'яним топольчанського ніхто ніколи не бачив, отже... Рука висіла, як у мертвого. Спадкоємців у антиквара не було. Усі цінності переходили у власність держави, без зайвих ускладнень і надмірної прискіпливості. Можна було б оформити смерть старого, як цілком природну, поховати його і забути. Однак виявилося, що з помешкання зник один предмет шматок перського килима із зображенням гепарда. Великі державні мужі, власники чотирьох шматків трофейного килима, не могли залишити цю справу без розслідування. Так молодий слідчий Богораз став несподівано для себе доволі важливою персоною. Він взявся за справу з усією ретельністю і палкістю недавнього випускника юридичного вузу. Найперше встановив, що зник не тільки фрагмент трофейного килима, а ще й якийсь документ, бо коли ліва рука мертвого звисала донизу, то права лежала на столику, була забруднена синім чорнилом, перетинка між великим і вказівним пальцем. З судоми смерть у пальці застигли так, ніби ще тримали ручку.